Застерегли, щоб віднині з восьмої вечора до восьмої ранку ніхто не виходив з готелю. Чому здивувався я, здогадуючись про відповідь? Хасан відвів погляд. Бо в цей час такі загони патрулюватимуть Каїр, і якщо хтось підозрілий або такий, кого можна сприйняти за підозрілого, трапиться їм на шляху єгиптянин замок. Вони вчинять суд на місці, закінчив я. Менеджеру це подобалося не більше, ніж мені, але він кивнув. Так, і я раджу їх послухати. За відсутності поліції цим людям належить реальна влада. Ми піднялися назад у готель, коли Марко смекнув мене за руку. Пішли на Тахрір, запропонував Флорентій. Та ти добанувся, чувак. А що тут робити? Це небезпечно. Бог тому свідок. Я намагався діяти розсудно. Не моя вина, що диявол, підсилає мені надто багато змію в спокусників. Ти помиляєшся, зараз там багато народу. Мабуть, це найбезпечніше місце в Каїрі. У тому щось було. Я не думав, що серед білого дня в людному місці хтось ризикне на нас напасти. Крім того, в Каїро Старс закінчилася хавка, тож лишатися в готелі сенсу не було. Потрібно знайти їжу. Добути її, якщо хочете, як у старі добрі часи. Ходімо, сказав я. І ми з італійцем прошмигнули на вулиці. Було дико і лячно. Альлі виглядала вулицею мертвого, давно покинутого міста. Прямуючи до площі, ми пройшли кілька банкоматів. Жоден з них не працював. Не просто не давав грошей. Всі до останнього були... «Віддімкненими», правда, турбувало на це. Я мав собою трохи готівки як доларів, так і єгипетських фунтів, та хвилювало інше. На що цю готівку витрачати? Починаючи з 28 січня, долари в Каїрі стали звичайними папірцями. Я б не пожалкував десяти баксів за великий гамбургер із беконом, сиром і овочами, Два варені яйця і тост безслідно випоровалися зі шлунка, але гамбургерів ніде не було. Я став серйозно задумуватись над тим, чим набиватиму пузу решту часу в Каїрі. На каср Айніл нам двічі зустрілися гурти озброєних єгиптян. Перший нарахував чоловік десять, другий був більшим. Не менше тридцяти осіб. Усі не неадертальці, що вибрались на мамонта, голодні і гіперактивні, тримали в руках ломи або загострені дерев'яні палки. Чоловіки сунули назустріч, непривітно зиркали на нас, але не займали. Проходячи повз єптян, я почувався так, наче посеред відкритого поля, Наразився на залишену безнагляду вівчарку. Душа шмигнула вп'яти, але довелося вдавати, що ні скілечки не злякався, і тупо, чим чекувати далі. Було страшно, страшно, бо не знаєш, хто перед тобою. Демонстранти, прихильники мубарика, незабаром не дадуть про себе знати, мародери. Один Неодерталець таки причепився до нас. Піднявши над головою дрючок, почав щось кричати. «Здається про те, що ми не маємо тут знаходитися, і взагалі, куди це ми йдемо?» Ні я, ні Марко не реагували. Все так само, як і з вівчаркою. Не дивитися в очі, не пришвидчувати ходи, вдавати, що неодерталця не існує, і топати далі, тримаючи дулю в киші. Це поділо. Чоловік гамувався і, буркочучи підніс, приєднався до товаришів. Цього разу пронесло. А як буде далі? Ближче до Тахріра людей більшало і це заспокоювало. Рештки хвилювання остаточно стерлися з голови, коли ми з Марко вийшли на площу. Народу була «Сила селенна! Згодом по Аль-Джазірі я почую, що того дня чисельність демонстрантів на Тахрірі сягнула мільйона. Скільки людей зібраних разом я ще ніколи не бачив. Справляла враження не тільки масові, а й поведінка єгиптян. Зрозумійте правильно, але вони чимось нагадували хом'яків, яких пересадили в меншу клітку». Кричать, штовхаються, лазять один одному по головах і радіють без причини. В той час, коли околиці Каїра терзали мародери, центральна площа галасливо святкувала. Власне, святкувати ще не було чого, та демонстрантам було байдуже. Вони вважали, відхід поліції, якщо і не повною перемогою, то принаймні, вагомим кроком на шляху до неї. Ми з Марко стояли і спостерігали звіддалік, не занурюючись у варево з людських тіл. Нас не зачепали. В той же час щось змінилось. Якщо вчора демонстранти з радістю вітали іноземців, кликали їх до себе, просили знімати, то сьогодні я раз за разом зауважив, що люди намагаються не зустрічатися зі мною погляд. Ніхто не проганяв ні мене, ні італійця. Проте ясно відчувалося, ми чужі на цьому сі. Схоже, Марко теж вловив тьмяний негатив, що сочився, мов гній від натовп. Щось це не дуже схоже на, Флорентій замислився, на демонстрацію. Я знезав плечо. Це арабе Марко. У них усе не так, вони інші. Італієць похмуро озирав стовписько. Ми стояли і гаяли час. Пошурували назад, зрештою, озвавсь. Ти чогось боїшся? Ні, мені просто нудно. То була брехня.